Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. Jó estét kívánok! A klubrádió mikrofonjánál Szegő János köszöntőnöket. Mielőtt elkezdjük a mai adásunkat. Engedjék meg, hogy idei újrovatunk egyében röviden beszéljek ezúttal Mándivánról, pontosabban az ő kései prózájáról. Nem mintha kellene különösebb aktualitás arra, hogy a Mándivánról beszéljek, de adja magát az egyik aktualitás, hogy még pár évvel ezelőtt a századik születésnapjára emlékezhetünk, úgy idén 2025 őszén halálának 30. évfordulójára következik el, egy nappal az októberi gyásznap után hunyt el. És hogy miért a kései prózájáról mi? Miklós életművét térképeztük fel, és mind a kettőnknek eszünkbe jutott a Mándi párhuzam, ami adja magát, és én kedvet kaptam az, hogy újra Mándit olvassak, és most valamiért az időskori rövid prózájánakat meg a szemem azokon a nagyon rövid szövegeken, amelyeknek egy részét már halála után publikálták, és amelyekben az a reduktivitás, ami a Mándi epikára mindig is jellemző volt, mintha még tökéletesebbre fort volna. Föl is olvastam az egyik utolsó életében megjelent írását, melynek az a címe Miért írok Értük, A leromgyolódott házakért a megvakult ablakokért, az udvarokért, a gangokért, a poroló rúdért, az ecetfáért, a sötét kapuáért, Ahova az Isten behúzódott. Mindez válasz volt a nappaliház akkor létező folyarat körkérdésére, miért ír ön. Érdekes, hogy ezekből a szövegekből az a Mándi, akinek az egész életben mindig az otthonosság, meg az otthontalanság, a csapatban lét, a kellett csapat és a magány között húzódott, mennyire behúzódott ebbe a kapajba, és milyen transzcendens távlata tud lenni egy ilyen talált tárnyak, egy ilyen rövid prózának. Mindenképpen javaslom a Húzatban című Mándi kötet de mindenképp szeretnék majd még a későbbiekben más Mándi művekről, is beszélni, de akkor kezdjük mai különleges belső közlés adásunkat. A belső közlés a Klubredi Irodalom műsorának mikrofonjánál, tehát Szegő Jánost hallják. A műsorban általában egy költőt vagy egy írót mutattunk be, aki beavat friss munkáiba és a számára fontos zenékbe is, de most négy héten keresztül jelentős 20. századi alkotók életművét idézzük föl. Az előző két héten tárgyalt Mésző Miklós és Nemes Nagy Ágnes után ezúttal Vörös Sándor alakját és életművét idézzük meg. Ebben Bartalmária Irodalom történész lesz a segítségünkre. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadod a megkívásunkat. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Induljunk attól a személyes kérdéstől, hogy hogyan lesz valakiből Vörös Sándor kutató. Gyanítom, te is nagyon hamar találkoztál Vörös Sándor még akkor, amikor nem is tudtad, hogy vörös olvasol, de hogy jutottál el te Vörös Sándorhoz, akinek ugye jól ejtem a nevét, hogy Vörös Sándor. Igen, így kell ejteni a nevét. Ő maga azt írta, hogy Vörös, mint ökör, mert többen rendszeresen rákérdeztek a vezeték nevének az ejtésére. A versek, gyerekeknek című VHS kazettát hallgatva találkoztam egyszerűen Vörös versével. Talán ott akkor bemondták, hogy Vörös Sándor verse, az Anyóka című volt az egyik első, amit hallottam, egy ilyen grotászk szöveg, és ez nagyon megmaradt az emlékezetemben. Olyan ö, versekkel együtt lehetett hallani, mint József Attilának az a szövege, amelyekben a játékokat kellett elégetni. Uh -huh. És ez egészen kiskoromban egy nagyon jó válogatás volt egyébként, ö, valahogy a verső való gondolkodásomat már így elkezdte formálni, és később... Szinte pedig... öntudatlanul is, vagy még abban a posz... igen, igen, igen, igen, én nem jártam óvodába, megmondom őszintén, mert sokan vagyunk testvére, és uh, így aztán... De iskolában már a ellenéből se hajsel a Így van, igen, igen, igen, Bocsánat. igen. Ez így van. Egyébként a másik korai találkozáson vörösszel a kötet borító miatt történt, hogy ezek a kötetek ott voltak, a anyám ágya mellett szorosan, ahol így délutánonként aludni kellett volna, és én ezt nem tettem, és akkor így lehúzogattam ezeket a köteteket, és így olvasgattam. És akkor ez a karcsi hülye, Jani hülye, meg ezek a részek uh -huh. maradtak, meg van szóval egész fura módon találkoztam ezekkel a versekkel, és később, komolyan mondom, az egyetemen, amikor elkezdtem ugye, a roncsőnyenget olvasni, akkor döbbentem rá, hogy rengeteg szöveg, én ismerek az egyébként vörösé. És közben eszembe jutott, hogy volt egy ilyen színező is, egészen kicsi koromban, mivel uh -huh. a ronyszünyeknek bizonyos darabéi benne voltak, meg hát ugye a Szántópiroskának a rajzai, tehát megvolt nekünk a Bóbita című kötet. Uh -huh. Most már erre is emlékszem, ugye ott. Jöttek találkoz... a vörös emlékek, Igen, vörös igen, igen, igen, csak kéne. ezek már egészen máshova. Igen, igen, máshova nem vannak a tudattalamban. A tudattalamban voltak, igen, igen. És akkor aztán az egyetemen ö, egy kurzus keretén belül találkoztunk vörössel is néhány. Szövege került szóba a És ennyi. Ennyi volt tulajdonképpen az egyetem alatt. És a doktori dolgozatomat én először a Babics Isteni Színjáték fordításából írtam. Ami szintén kapcsolódik, Vörös, egyébként a magam módja. Így van, ami szintén kapcsolódik, hiszen Vörös Sándor is fordította az Isteni Színjáték első néhány énekét. És, és akkor ezt a folyamatot végül is így félbeszakítottam, és akkor jött az ötlet, hogy én Vörös szövegekkel szeretnék foglalkozni. És gyakorlatilag nagyon fura módon, de tulajdonképpen a doktori alatt mentem úgy mélyebbre, és akkor az én nagyon intenzív találkozás volt. Tehát én megérintett engem néhány vers, eleve a 20. századi költészetet szerettem mindig is, és akkor így olvastam ezt, azt, tamaszt, és valahogy vörös mindig így visszahúzott. Tehát olyan, olyan nyug, valami nyugtalanság volt bennem a szövegei kapcsán, és újra meg újra kellett olvasnom, és így jutottam tulajdonképpen így fokozatosan a szövegeihez közelebb. Nyughatatlanság egy jó szó, mert mintha valami nagyon fura idegenség, idegesség lenne azokban a vörös szövegekben, és amiket a beavató jellegével a gyerekeinknek úgy olvasunk, hogy, hogy ez ad majd nekik valami fajta biztonságot, de mindegyikben ott van valami fura, szinten unheimlik idegenség, nem tudok jobb szót. Ez, ez így van, és nekem mindig is furcsa volt az, hogy ezeket ilyen Édeskés dalamokkal, ilyen kis patogó módon, harmonikusan adják elő, amikor tulajdonképpen a Csiribiri Zapszalm esetében egy, egy bájolásról és egy gyereknek a haláláról is szó van itt, tulajdonképpen, meg párkapcsolati feszültségekről. De ezeket, ezekről ugye elhisszük, hogy ezek ilyen kis cuki gyerekvesek, holott tudjuk, hogy ezeket egyáltalán nem gyerekeknek írta. A Takács Zsusának volt vele egy beszélgetés egyszer élőben. És akkor rákérdezett így kedvesen, ugye hát nagyon szereti a gyerekeket, azért írt ennyi gyerekverset, és akkor így elmondta, hogy hát engem nagyon idegesítenek a gyerekek, mert hangosak, ezeket egyáltalán nem a gyerekeknek írtam, tulajdonképpen ezek olyanok, mint az etüdök, ilyen próbák voltak, kísérletezések. És ez a groteszk, ilyen fanyar jelleg az, ami tulajdonképpen engem nagyon megfogott az ő szövegeiben ami ott tartott tulajdonképpen. Azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb szerencséje, a legnagyobb átka is a Vörös Sándornak, hogy ennyire ö, kapcsolódik a gyerekköltészethez, vagy ennyire alkalmassávált arra, hogy gyerekköltő legyen belőle, mert ezzel mintha megőri, megőrződne, de mindig egy kicsit ki is takaródna a valódi Vörös. Majd arról beszélgetünk, hogy egy ilyen életműve mit jelent a valódiság, de hogy mennyire járt jól ezzel a páratlan szinte midászi tehetségével Vörös. Hát igen, ez egy áldás is Értek veled. Egyrészt áldás abból a szempontból, hogy egészen a gyerekkortól kezdve az ő versein, versein keresztül, anélkül, hogy tudnánk, hogy ki írta ezeket, találkozunk azzal, hogy mi a vers, és nagyon magas minőségben találkozunk vele, ez egészen exkluzív azt gondolom, hogy a magyar költészet története számára és az óvás számára, az ő részéről viszont azt lehet mondani, hogy Áltok is tulajdonképpen, mint hogyha egy megrekedt volna bizonyos értelemben a magyar versolvasói tudatnak a jelentős része ebben a ronysszőnyek. Miért igen, igen beletekeredünk ebbe a rongyszörnyekbe, és nem tudunk igen. kiszabadulni belőle. Igen, ugyanakkor ezek nagyon vad magas minőségű szövegek. Tehát nem lehetne, azt, nem lehet azt mondani, hogy. Ö, hogy olyasmiről volna szó, mint sokkal később, amikor ugye a hanvas hatására írja meg a teljességfelé uh -huh. című gyűjteményt, ami sokakat szintén behúz, és úgy gondolom, hogy ha lehet ilyet mondani, hát ezek nem olyan szinten összetett szövegek, mint a ronszönyeg darabjai. Tőlem legalábbis sokkal távolabb állnak, és úgy gondolom... Van egy ezoterikusabb szubkultúra, amelyik Igen, ezeket a szövegeket nagyon, nagyon szereti. Igen. Ha azt a hatástörténetet próbáljuk meg hogy mikor került be ebbe a csodálatos fakba vörös, akkor ennek van időpontja, hogy ami így nem enged, hogy maturálódjon a költészete gyakorlatilag? Tehát ez mennyire volt tőle független, mennyire azt lehet -e tudni arra, hogy ezt hogy élte meg túl azon, hogy utálta a gyerekeket, mert hangosak. Tehát, hogy ez miért alakult így? Nyilvánvaló az életmű teljesen alkalmas erre a fajta gyerekirodalom irodalommá, de nekem úgy tűnik, hogy ő ezt kevésbé forszírozta mondjuk, mint Kányádi Sándor, vagy kiválomás költők. Igen, így van. Hát ugye tudjuk, hogy... Politika, irodalompolitikai okai vannak annak, hogy nagyon hosszú időn keresztül a, a kijött köteteit gyakorlatilag azonnal bezúzták, vagy hozzáférhetetlenné váltak, és tulajdonképpen, amikor ő úgy gondolom, hogy igazán életében újra ismert lett, mert egy hosszú életpályát a magáinak, az a pszichének az ideje. De? Na most azért ő a pszichével se járt nagyon jól, mert abból néhány olyan részletet ismert így az olvasó köztudat, amelyet ugye többek között a Bodigábornak a filme is híressé. Tehát mondjuk így a Veselényi mixával való anyagésnek a de ennek a gyűjteménynek a komolyabb darabjaival igazából valahogy az irodalomtörténet történet olyan kevéssé találkozott. Monográfiákban foglalkoznak ezekkel a szövegekkel, de valahogy nem nagyon válogatták be ezeket ilyen reprezentatív kiadásokba. Ugye a harmadik szimfónia még egy kivétel uh -huh. talán, tehát az úgy tűnik, hogy ez egy olyan szöveg, ami eléggé nyugat, a nyugat lirájához kapcsolódik ahhoz, hogy még értsük valamennyire eléggé csengő, bongó ahhoz, hogy mutatni lehet, hogy vörösköltészete tulajdonképpen mennyire exkluzív és egyedi, de hát ahhoz képest kevés értelmezés született róla, amennyit ez a szöveg megérdemelne. Szóval valahogy az történt, én azt gondolom, hogy hosszú-hosszú idő után, amikor nem lehetett a szövegeivel foglalkozni, amikor újból lehetett volna, akkor másokat választottak helyette. És egy furcsa módon egy olyan koncepcióban, amelynek például az én líra, kívül volt a jelszava, vörös költeményei valószínűleg a részben ezoterikus jellegük miatt nem kerültek be, és így tulajdonképpen ő nagyon hosszú időn keresztül, hát így a peremben maradt a hatalmas tehetsége, és a verse kitűnő minősége ellenére. A két emelet köz megrekedt volna igen, vele a lépés. Nagyon örülök, hogy a Psychét mert a mai adásunkban is lesznek zenék, olyanok, amik Vörös Sándorhoz kapcsolódnak. Az első ilyen az konjuzsától lesz, pont a Psychéből a szózat Katicához, a férfiak ügyében. Katalikata, illata, Levendula harmata, ha kérése Örös Andor egyik versét adta elő Honz a címe Szózat Katicához a férfiak ügyében, a stúdióban Bartal már irodalom történésszel beszélgettünk Vörös Életművéről. Alakjáról. Ha van költő, akinél az életrajzi vázlat talán másodlagos kontextus a 20. századi alkotóink közül, akkor vörös gyanítom, hogy az, miközben az előbb mondtad, hogy az ő pályáját is milyen módon befolyásolta a determinált a, a, a politika és a cenzúra, miközben ha van életmű, ami immunis mindenféle izmussal szemben, azt talán pont a vörös de talán ez is teheti gyanússá mindenféle olyan rezsimmel szemben, amelyik nem érti a szót, vagy nem szeretné érteni. Igen, ez nagyon ö, izgalmas kérdés, hogy hogyan ö, magyarázták, magyarázták újra őt, vagy hallgatták el bizonyos időszakokban, hogy ez ő Életműve számára az egyik legnagyobb probléma az elhallgatás volt, és amikor hosszú idő után újra a Szilágyi Ákos írt róla, akkor az is sok szempontból inkább egy ilyen vádíratként volt vöröség számára érthető, és megijettek, hogy most újra támadni fogják őket. Fiatal, akkor még fiatal kritikus nagy nagyszerű russista, aki nemrég kapott egy diát, és hát és gratulálok. Szilágy írt egy nagyon hosszú kritikát vörösről, akkor az nagyon rosszul jött ki, az, akkor már idős alkotó igen számára. Bocsánat, csak lábérzetelni próbáltam. Igen, igen, igen, igen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Tehát az ő lírájának az ornamentikus jellegéről szólt ez a szöveg, és ugye Vörös, aki nagyon hosszú időn keresztül olvashatta saját magáról és hallgatta kizáróként, hogy nincsen társadalmi elkötelezettsége megfelelő politikai módon a szövegeinek, megijedt, hogy újra az a vád. Azt a vádat emelik fel ellene, hogy tulajdonképpen ezek a szövegek nem vonatkoznak társadalmi referenciákra. És ezt ő úgy érzékelte, amival együtt, hogy ez most egy újra egy támadás lesz ellene. Nagyon kiváló maga a tanulmány. Igazából itt a kontextus szerettem uh -huh. volna mondani, hogy, hogy ez még mindig úgy hangzott az ő számára, mint hogyha kritika volna. Egyébként az a meglepő, hogy az ő szövegeinek nagyon sok társadalmi, politikai vonatkozása van, amelyet hát nem nagyon hangoztattak érthető módon. Ugye tudjuk, hogy a kétfejű fenevadnak a próbái is berekedtek nagyon hamar, éppen azért, mert az adott jelenetet hát... Nagyon sokféleképpen lehetett érteni. Most ugye nem tudjuk, hogy itt hivatkoztak valamire, ezt tartom inkább valószínűnek, uh -huh. és ezért állították le a próbákat, de ez egy nagyon nagy keserűség volt vörös számára, és azt mondta, hogy ő többet drámát nem ír, holott ő elsősorban saját magát drámaírónak tartotta, és nem költőnek. Na hát. Úgyhogy... Ugye a Szentgyörgy és a Sárkány a másik ilyen ismertebb darabja. Igen, az Octopus így van. Oktopusz, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Most, hogyha megnézzük ezeket a drámákat, tehát ezek tele vannak a politikai utalásokkal, ugye a psziché ugyanúgy. Igen. És, de ezt a réteget nem nagyon kapirgálták, mert veszélyes is volt a vörös értelmezői számára, mert akkor meg lehet a azzal a kockázata járt volna, hogy ugye megint nem lehet hát tenni ezeket a szövegeket. Úgyhogy Jobb, jobbnak látszott, amikor már újra lehetett írni róla, így mondjuk a 60-es évek vége 70-es években ezeket a vonatkozásokat teljesen kitakarni. És úgy olvasni mondjuk a pszichét, mint egy régi magyar irodalmat, hát nagyon komplex, és élvezetes módon újraélesztő műveletet, és hát az, hogy ez milyen nagyon komolyan vonatkozik a korabeli irodalmi életre, irodalompolitikára, ezt nagyon hangoztatták értető módon. Ugye a pszichi egy játék az önéletrajzissággal, az önéletrajzissággal. Az ön ha azt kérdezem, hogy vörösnek a költészete mennyire személyes vagy önéletrajzi, akkor arra milyen választ tudsz adni? Hát ugye ő meggyőződése az volt, hogy ő tulajdonképpen bizonyos értelemben úgy, olyan, mint egy médium, aki közvetít bizonyos tartalmakat, lehet ezt arra is, értette ezt arra is, hogy a saját nyelvét másoktól kapta. És ez alatt nem csak a magyar költészetnek a nagy alkotóit értette, hanem képzőművészeket, tehát a vizuális művészeket, olyanokat, akik a, a korábbi időszakokban szerte a világról, szavakat formáltak újra, és ez a fajta tulajdonképpen a mediátor jelleg a közvetítése olyan tartalmaknak, amelyek nehezebben hozzáférhetőek, saját magánvaló átszűrése, tulajdonképpen ez központi maradt, nagyon sokat ír arról a levelezésében, az egész magatartására az volt a jellemző, hogy magát, mint személyiséget háttérbe tolta. Ugye erről szövegeit is ismerjük egyébként, és hogyha olvassuk a verseit, akkor szembetűnő, hogy az egyes szám első személynek a használata nagyon ö, ö, változékony, nagyon sokszor átmozdul egy többes szám első személybe, vagy egyáltalán nem szerepel, tehát nagyon óckodott attól, hogy egy úgynevezett én lírát írjon, hanem így ö, ezeket a mozgásokat az át folyásokat egyik személyiségből a másikból, illetve a személyiség fölötti léte, uh -huh. hogyha így mondhatjuk ezt. Ezt nagyon fontosnak tartott. Ugye számára a rom koraromantikának romantikának a lírá, és az arhaikus költészet volt a, az egyik legfontosabb, ugye ezeknek az újraértése, a kar, vagy a kórusnak a megszólalási formái nem csak az antikvitásból, hanem az avantgárd felül is lehet ezt érteni. Tehát kiírni tulajdonképpen a költészetből azt, ami az énnek az öntöményezére hagyjuk így talán, hogy nárcizmusára, egyfajta költészeti nárcizmusra vonatkozik, és ez számomra mindig nagyon fontos és nagyon szimpatikus volt. Rögtön nárcizt és pszichét is kontextualizáltuk ezzel. Most hallgassunk meg egy újabb zenét, van a vörös lányok című vörös verset, a zenet szerző Mihály, az előadó pedig Halász Judit. Halászudit a Vörös Sándor versét a belső közlés mai adásában Bartal mára irodalom történészel folytatjuk a beszélgetést Vörös Sándor alakjáról és életművéről. Ugye a próteuszi alkat, ez az a kritikai toposz, ami valahogy mindig ilyenkor az eszünkbe jut, na most ehhez képest van egy nem tudom mennyire ismert Vörös Sándor vers, mi mind a ismerjük, meg kiderült, hogy szeretjük is, ez az önéletrajz, amit elhoztam az adásba, és ha megengeded, akkor föl is olvasnám, mert szerintem ez nagyon érdekesen mutatja ez a szonet, a vörösnek ezt a millió arcúságát. Mi történt volna? Ez volt életem. Csukott szem, nyílt száj, állandó csoda, láthatatlan hegyek, hab, lótetem, rét, völgy, posvány, virágzó laboda. Életmi holt, halálmi eleven, nappal homály, éjjel láng, kaloda, félállom köt, sáv, sziklaperemen, aggály, közöny, sejtés, ide, oda, nap az alvást, éj az árkust teríté, szőr, füst, seb, alma, árok széle, égés, kebel, gyanú, dermet kaland, a, mint b, álló öröklét, pillanatnak élés, nincs gyermek, férfi, nincs nő, afrodité dülöngő évek, sok mellébeszélés. Hát egészen szenzációs, hogy ezt az arhaikusat, és szinte primitívet, és ezt az Ornamentet egyszerre tudja működtetni egy versbe, és hát ez egy nagy regény gyakorlatilag tömörítve. De inkább átadom a szót a szakértőnknek, Bartal Máriadalom történésznek. Igen, ö, érzem benne ugye egyfelől Babics, a korai Babicsnak uh -huh. a költészetét, ami nagyon fontos volt a számára. Másrészt Füst Milánt, de szintén ebben a, az arhaikus szaggatottságban, és abban, hogy az egyik kijelent, és ugye felülírja a másikat. Mint hát Ön... egy rimelő füsmirán vers lenne, bocsánat, egy ilyen fura paradoxon <gül> egyébként. Igen, igen, maximoda. igen, így van, és hogy magát azért ne egyfajta ilyen folytonosságként, egy ilyen nagy narratívaként értsük, hanem tulajdonképpen benyomásoknak a sorozatát, és átalakulásokat. Ez az A, mint B egy nagyon fontos, uh -huh. hát önértelmező meta rész ennek a versnek, hogy, hogy az egyik állapotból mozdulunk át a másikból. Ugye nála nagyon gyakran fázisokon megyünk keresztül. Ez hát a nagy kompozícióban nagyon szépen látszik, amelyeknek tényleg ilyen spirális a szerkezete, mondjuk a médejjában, újra visszatérünk ugyanarra a helyre, abstrakt értelemben vett helyre, és akkor már egy, egy nagyobb fokú összetettséggel van a versben, de ezt a rövid szövegeiben is megcsinálta. És ugye ez, hát ő tényleg nagy mestere volt a formáknak, és gyakorlatilag itt a formával is nagyon izgalmasan dolgozik. Hát ezeket dekonstruálja a... gyakorlatilag. Így van. Így van. Igen, igen, igen. És figyeli, hogy milyen folyamatok zajlanak. ugye neki vannak ilyen kísérleteink egészen korán, hogy ö, ilyen a metrum próbák ö, arra irányulnak, hogy magának a metrumnak van-e önmagába vet jelentése. Tehát anélkül, hogy... Ö, figyelnénk arra, hogy milyen szavakat hallunk. Egyszerűen a, a lüktetését figyeljük a szövegnek. Na most itt is nagyon fontos ez a fajta lüktetés, ami lüktet megáll, lüktet megáll. Tehát ez a fajta ilyen szaggatottság, rövidebb, hosszabb mondatok váltakoznak egymásra, és ezzel biztosítja tulajdonképpen azt, hogy a versi menjen előre ilyen hezitálásokon, forgásokon keresztül. Ugye van egy ilyen részlet, amikor azt mondja, hogy, hogy a vers az olyan, mint egy ilyen kristály, amit az ember forgat a kezében, tehát van a szövegnek valami tárgyszerűsége. Egy másik ponton meg azt mondja, hogy a tánc mozdulatművészethez uh -huh. hasonlít a költészet, és azt gondolom, hogy ebben a szövegben is azon túl, hogy ezek nagyon erős vizuális képeket ebben is jó volt ő, de hogy egyfajta mozgást is érzékelünk, mint hogyha tényleg ilyen szagatottan mozdulnánk át egyik benyomásból a másikba, és tulajdonképpen, hogyha innen nézzük, mit mond, akkor ez a személyiségről, ugye, hogy ez egy állandó mozgásban, változásban, alakulásban van, és feszültségekkel van tele. És ennek a politikai megoldása nagyon sokfélék költészetében ez az egyik legjobb, azt gondolom, a legjobb példa erre. Ugye Vörös csoda gyerekként indul, nagyon fiatalon publikál a nyugatban, mm -hmm. és lesz az egyik legfontosabb tehetség, de mennyire beszélhetünk egyáltalán nála a fiatalkori vagy időskori költészetről, mert valami örök csecsemőséget és állandó aggastyánságot is látok benne, ez kicsit talán zsurnalizmusok lesznek, de mm -hmm. mégis nézzük, hogy mennyire az első verseiben már hogyan látja a világot, onnantól kezdve, mint hogyha ilyen szempontból, egy, egy, tehát nehezen lehet így kontextualizálni, vagy periodizálni, én úgy gondolom. Igen, én azt gondolom, hogy, hogy ebben teljesen igazad van, persze, zsuralizmus ez annyiban, hogy ugye a kortársak is a egyszerű, nagyon egyszerű módon a kinézetéből, uh -huh. és a hangjából. Tehát ennek a, ebből a furcsa kettőségből, hogy ilyen egészen ilyen magas magas hangon beszélt ugyanakkor, tehát az intonációja is ö, sokszor ilyen éneklésszerű volt, ugye mondták a megjelenésére, hogy olyan, mint egy ilyen manó. a hogy... könnyű, nem ember talán, Nemes Nagy Ágnesnek volt egy ilyen bomója, nem igen, tudom. Igen, igen, igen. De valahogy én, az, az én azt érzékelem, hogy, a, hogy mint hogyha a az úgynevezett játékossághoz való viszony azért megváltozott volna. Tehát ez a, ez a groteszk jelleg, amiről a korábbiakban beszéltünk, ez azért változik, a másik pedig a tragikus jelleg a szövegeiben, uh -huh. ami én úgy gondolom, hogy hát így a mondjuk így a 60-as évek közepétől kezdve egyre kevésbé van jelen, és sokkal inkább ilyen ironikus ö, ö, szövegeket ír. Tehát, hogy itt van egy ilyen erős hangnemváltás, a mitikus tartalmakhoz való viszonya is nagyon erősen megváltozik ebben az időben, és az, amit a pszichében láttunk, az egy hosszú folyamatnak az eredménye. Tehát már nem ilyen nagy ö, Vörös függönyös jelenetek vannak, ö, abban az értelemben, hogy ezek a ö, eszenciális tartalmak így felvonulnának egy nagy porondó, mert néha azért vörösnél vannak ilyen allőrök, így az 50-es években még, vagy hát hogy mondjam, allőrök. Tehát ez az erős kifejezés volt, tehát hogy, hogy vannak olyan szövegei, amelyeknél ö, nagyon fontos a számára, hogy kimondjon, ö, üzeneteket, tartalmakat, és ezeknek legyen valamiféle tragikus, katartikus jellege, ez, a, ez az összetevő ez pedig így fokozatosan eltűnik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet ö, periodizálni az ő költészetét, ö, és hát ami hihetetlen, hogy Egészen az első versektől kezdve, tulajdonképpen így a 70-es évek közepéig folyamatosan meg tud újulni. Tehát rengeteg mindent kipróbál. És ez nekem hallattan izgalmas volt, amikor a költészetével foglalkoztam. Majd innen folytassuk, hogy te mivel foglalkoztál konkrétan. De a következzen az újabb dal, hogy az egész adásban a gyerekköltészet nem gyerekköltészet között kompozunk. Most egy olyan kompozíciója jön szintén a csodás halászidítől, a inkább a gyerekvers kategóriába tartozik, a paprika joncsi szeren adja. Я тебе A szüdi a Vörös Sándor versét a stúdióban barta már irodalom történéssel idézzük föl, Vörös Sándor alakját a mikrofon által, is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Ugye neked az egyik fő területed a Vörös Sándor mitopoétikája, illetve az újraírásnak a gesztusa, kifejtenéd a hallgatóknak, hogy ez mit jelent? Igen, ö, tulajdonképpen én ugye a, a doktori éveimtől elkezdve, ugye a 2010-es évek, ö, idejét értem ez alatt. Ö, nagyon hosszan foglalkoztam azokkal a szövegeikkel, amivel, amelyeknek valamilyen vonatkozása van arhaikus mitológiákhoz, mitikus tartalmakhoz. Elsősorban így a, a görög-római világ vonatkozása, de ugye a zsidó-keresztény kultúrához való kapcsolódása is, illetve az ő esetében ugye a Gilgameshhez kapcsolódó szövegek is nagyon fontosak voltak, tehát az európai kultúrkörön kívüli behatások, és hogy ezek tulajdonképpen így töredékekként átértelmezve, hogyan fogalmazódnak újra, és ezt vizsgáltam a 40-es évektől elkezdve egészen a pszichéig, tehát a 70-es évek közepéig a költészeti, hogy az hogyan változik meg. A másik, ugye a fordításokhoz fűződő viszonya, ő, mint műfordító is nagyon híres, tehát a gyerek versein túl, ezért valószínűleg Igen. műfordítóként találkozunk vele a nevével nagyon gyakran. Ugye ez érdekes, mert ő, ő gyakorlatilag anyanyelvi szinten egyetlen nyelvet sem beszélt a magyaron kívül, ugye németül tudott legjobban, úgyhogy ő mindig nyersfordításból dolgozott, de meghallgatta ezeket a szövegeket az eredeti. Is, és számára a műfordítás az az újra, újra alakításnak a, az eszköze volt. Nagyon sok metrikai kísérletét is ismerjük ebben a malatkozásban. Ugye most jelenleg újra, ebben az évben újra elkezdtem vörös költészetével intenzívebben foglalkozni a bolyai ösztöndé miatt, és most új szempontok kerültek be ebbe a vizsgálatba, tehát az ökokritikai szempont, mondjuk az elveszített napernyő, talán az a ismert szöveg, amellyel összefüggésben talán a hallgatók is tudnak ö, ilyen jellegű tartalmakra gondolni, illetve a fejniista olvasata ezeknek a szövegeknek. Szintén... Lányel válik és sírni kezd? Vagy lányel válik és írni kezd, ugye? Hát igen, igen, igen. Szóval ez az egész... Bocsánat, hogy a szabadba vágtam. <gül> Semmi probléma. Ez az egész költészetében nagyon fontos irány volt. Másfelől pedig azt lehet mondani, hogy szinte unikum, ugye ebben az időszakban, hogy ő módszeresen ö, nagy kompozícióinak is és női neveket ad címül, és hogy olyan hangon kezdje el beszéltetni a szöveget, amely a női hangként kell, hogy megszólaljon, aztán ezt a hangot is szétírja. És a psziché tulajdonképpen a 70-es években szintén egy ezzel való játék, amikor figyeljük, hogy mikor fontos az, hogy valamilyen nemű az a hang, amit megszólal, ezt hogyan csinálja meg, és az hogyan változik meg. Ugye egy állandó mozgást látunk nála a nő és a férfi között, egy ilyen átmenetet, egy ideig ezt így hangsúlyozza és a szövegeiben, mondjuk így a, a médejjában, még ilyeneket olvasunk, hogy nőtestben, másik felem nőtestben én magam, amikor ugye egy férfi uh -huh. beszél, de egy ide után már eredetlenképpen ennek a lírának nincsen szükségem, mint hogyha egy betanítaná tulajdonképpen az olvasójának, hogy az animus és az anima két egymás mellett ö, található szöveg ugye a kötetében, és hogy ezek nincsenek meg egymás nélkül. Tehát, hogy, hogy ezzel is kísérletezik ő, hogy van-e tulajdonképpen a hangnak neme, azt hogyan lehet létrehozni, hogyan lehet szétírni. Úgyhogy az ilyen átmenetek, átalakulások, kihívások is fontosak az ő versei számára. Még két zene van a hátra majd adásunk, először ismét egy halász Judithdal, a három falevéről. A messzi szél Egy messzi másik új világból Elrepült három levél Az egyik magasba vágyott Talált a felhők közt egy új világ A házat Sándor versét énekelte a halál szív, a stúdióban vörös alakját és életművét idézzük meg Bartal Mária irodalomtörténésszel. Újra foglalkozol vörösrel. ezek szerint még téged is érnek meglepetések ebben, mintha folyamatosan táguló életműben még vannak olyan rejtett ösvények, amiket korábban annyira nem jártál te magad se végig. Hát igen, ugye ez az egyik, amit korábban nem említettem, a 1940-es évekkel függ össze, éppen a Gilgames fordításoknak az időszakával és a Várkonyi Nándorhoz füződő kapcsolattal. Ugye az az érdekes helyzet, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban azóta, mióta innen a könyvemet megírtam, elég sok új kézirat került be és vált hozzáférhetővé. Ezek között például ugye a beszélgető cédulák, amelyeket, ugye Várkonyi Nándor volt a sd tudományegyetemen Tudományi ahova ahol igen. Vörös járt, a könyvtár. És mivel ő siket volt, ezért a kommunikációjuk megmaradt írásban az a része, amelyeket ugye vörös kérdésként feltett, vagy válaszként adott ugye várkunynak a megszólalásaira, és a legutóbb például ezeket a, a beszélgető cidulákat olvastam, ezen kívül engem már egy ideje izgat, ez még a könyvemben nem szerepelt, a magyar műhely, a párizsi magyar műhelyjel való kapcsolata, ez abból a szempontból is nagyon érdekes, hogy az ő újabb kísérleteit mondjuk így a hangköltészet való tapogatózásában, akkor a vizuál is költészet felé, a jól láthatjuk a Tűzkó kötetben, és ezeket a dolgokat vizsgálom. Számomra egyre fontosabb a performance a műfaja. És ugye a, a 60-as évek közepén járunk, és a, a bevezetőben azt írja, hogy, hogy vörös, hogy tulajdonképpen így meg akarlak téged rázni, meg, meg tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy én ki vagyok, vagy az én hangom milyen, hanem hatni akarok rád olvasó, és azt akarom, hogy te megváltozzál, hogy van a szöveggel való találkozásnak egy ilyen esemény jellege, ami átalakítja az embert. És ugye ez a, ez a nagyon erős hatás, az a provokáció, ez egy olyan nagyon erős komponens ezeknek a szövegeknek, és ez izgat tulajdonképpen. Hogy ő, amikor elkezd vizuális költeményeket írni, megírja például a dobés táncot, ami tényleg megy a hangköltészet fele, halad, és hát ez mondjuk vörös pályán tulajdonképpen egy előre megjósolható, tehát Uh -huh. Ugye azt lehet mondani, hogy folytonosságot tételezhetünk a korai, már lekorábban ott levő metrikai kísérletek, és ugye a későbbi hangköltészet felé, meg egészen korán már 40-es években, mint az endümián című versében elkezd az a kísérlet, ez mi van akkor, hogyha nincsen értelme a szavaknak, például csak a hangzást érzékeljük. Szóval hogy ezek, ezek is engem nagyon izgatnak az elmúlt időben, hogy hogyan tudok kapcsolatot találni az európai költészettel, amikor ők hát egy ilyen zárványként kellett, hogy bizonyos értelemben működjenek, ugyanakkor hát nagyon nyitottak voltak szellemileg, akár nemes Nagy Ágnes is, ugye ezekre a, a, az európai impulzusokra. Arról lehet tudni valamit, hogy a Vörösnek milyen konkrét személyes találkozásai lehettek akár a színházzal, vagy a performance -a. Most itt Pinészkre gondolok, akinek ugye Grotowski, hmm. meg Robert Wilson, ezek mind nagyon fontos előadás élményei voltak a meghatározó akkori filmek mellett, és beépültek a költészetében, meg az eszisztikájában vagy a vörös ezt megint önmagából hívta, húzta elő, mert kinézem belőle, hogy olyan zseni volt, hogy neki nem is kellett nézni performanceokat ahhoz, hogy megtalálja a politikai kíváncsiságát ehhez, nem uh -huh. tudom, értető a kérdés. Igen, igen, értető a kérdés, hogyha a leveleiből indulok ki, akkor tulajdonképpen egy olyat sem tudok most így hirtelen felidézni az interjúból, amikor ő előadásokra hivatkozott volna. Uh -huh. uh, ami uh, eszembe jut, ez egy furcsa példa, hogy a Kodály kórus művekkel való találkozása, tehát az egyfajta uh, abban az értelemben érdekes, hogy a többszolamuságról szerzett tapasztalata kapcsolódik aztán az ő politikájához. Egyébként ismételten megdöbbenek, hogy milyen forrásokból hova jut ő el. Tehát, hogy ő shakespeare milyen rossz fordításba olvasta, és hogyan szeretett bele például a drámáiba. Akár a médejának a szövege is nagyon érdekes, hogy a csengeri fordításból ő hogyan jutott el addig a nagy költeményeig. De hogy... aztán átfordította önmaga számára. Igen, igen, igen nagyon gyakran ugye, tehát festőknél is ezt lehet látni, hogy egy egészen kis inspiráció, vagy egy kis szikra elég ahhoz, hogy ő aztán azok alapján, amit ő róla olvastam, meg tőle olvastam, nem mondanám egy színházba járó embernek sem. Tehát, hogy, hogy a Pirinszkivel ellentétben, ahol tényleg ugye ez köztudomás, és sok eh, dokumentum is vonatkozik erre, Vörösnél erre kevés, eh, kevés nyomutatkozik, ugyanakkor viszont nyilvánvaló, hogy ugye számos szövegétő eleve színpadra írta, és eh, mozgott ilyen körökben, ahol ezeket eh, elő lehetett volna adni, vagy amikor elkezdték próbálni ezeket a darabokat. Ugye talán eh, 1980-ban az akkori nemzeti színházban a Sert másnak volt egy rendezése most. Igen, igen, igen, igen. Igen, most ugye az a kérdés, hogy amikor Zsámbéki ő... Gábornak Kaposváron, de most... Igen, ö... így van, így van, így van. igen szóval volt, Tehát aki... az akkori fiatal alkotók találták meg az akkor már öre idős szerzőben igen, nyilván igen. azt az örök kísérletezőt, akikkel Tudott, tudtak volna együtt dolgozni, hogyha ezt az akkori hatalom is engedi. A műsoridőnk most csak az utolsó dalt engedi, ezt nem még fogunk beszélgetni Bartlomáriával, de most jön egy olyan vörös Sándor feldolgozás, amit Halászült is énekelt. Mi azonban most Szalókiák kiadásában fogjuk meghallgatni a szának az alkonyi felhőket. Salóki énekelte Vörös Sándor versét, a stúdióban még néhány perc erejéig beszélgetünk Bartal Mária iradalomtörténéssel Vörös Sándor alakjáról és életművéről. Itt most az archaikusról, meg az Avantgardról is beszéltünk, de... Mi az, ami ebből most nekünk kortárs eleven, ami akár a kortárs költészetre is hat, úgyhogy tud is róla, és aminket, is, olvasókat is érintheti. Itt már azért jeleztél egy-két nagyon fontos kontextus az ökokritikától a feminizmusig, de mégis most mennyire van jelen Vörös Sándor, vagy mennyire egy mozdony, ami néha befut a keletibe, mert mikor a századik születésnek volt, akkor egy mozdonyt elneveztek róla. Szerintem ez tetszett volna neki egyébként. <gül> igen, igen, így van. Hát ö, én az gondolom, hogy ö, a, a, ugyanúgy, mint József Attila, hogy a költészetszám, a magyar költészet egyszerűen egy megkerülhetetlen figura, ott van az egyik szólamként, egyik alaphanként az ő ö, szövegeinek a lüktetése, bizonyos metaforáknak a használata, de, de tulajdonképpen, és, és bizonyos költőkről ugye tudjuk, hogy uh, nyíltan uh, uh, írtak is arról, hogy számukra nagyon fontos volt, így mondjuk Nagy László például, vagy Szilágyi Domokos esetében is ugye lehet látni egészen szoros uh, kapcsolatot, ugye Pininskivel is uh, ez a helyzet, uh, de hogy a kortás költők uh, esetében is ez ugyanúgy elmondható, uh, még sincsen azt gondolom, hogy olyan olyan jelen, mint amennyire lehetne. Tehát kicsit úgy van, szerintem a kortás költészet vörös szövegeivel, mint ahogy mi vagyunk ezekkel a gyerekvesekkel, hogy azt se tudjuk, hogy ez honnan jött, hogy ez valami mondóka volt, vagy ezt mi találtuk ki, tulajdonképpen. Uh -huh. Tehát, hogy benne van a fülünkben, benne van nagyon. Mint azok sok a mozárdalamok, amikről nem tudjuk, hogy módszer, csak igen. úgy fütyörésszük, bocsánat, hogy Igen, a rajta. igen, igen, így van. Tehát ilyen metrikai formációk, egy-egy szó, akkor például ezek a kötőjeles összetételek, amiket Hát tulajdonképpen ő vidd be nagyon nagy mennyiségben. De ez nekem Juhász Ferenc is lehetett volna egy. Hát, Bocsánat, ez a köttsáv szikla peremen, ez hát nálam igen. még Johász Ferenc is lehetett volna. Hát igen, volna. ugye például az ő költészetében megy tovább, igen, ugye? Pozmikusá, hogy... és így van. Csak sokkal komolyabban vagy tragikusabban, vagy más megvilágítással. Hát igen, mert nála azért egy kicsit mindig megvan tekerve az egész, igen, hogy azért igen. véresen komolyan veszük, és ugyanakkor játék. És ez a kettősség nagyon erős az ő költészetében. Én úgy gondolom, hogy nekünk a rövidebb kompozíciói fontosabbak mostanában, tehát most nem magamról beszélek, aki bármikor bármilyen is beszívesen fogyaszom, hanem mondjuk így az egyetemi hallgatók esetében a pszichének bizonyos szövege nagyon fontosak azok a szövegek, amelyek valamilyen szempontból a nőiségnek az újraértését teszik lehetővé. A másik pedig ugye a történelemről alkotott koncepciókat. Tehát például ugye a tűzkutnak vannak olyan verse, ugye megitták szemünket ez a történelem, például ez a néhány sor, uh -huh. ugye az, ami hát így ironikusan néz rá a történelemnek a menetére, a történeti írásra, mint olyanra, a történelemről alkotott koncepció, ezek a szövegek, amelyek hatni tudnak. A másik pedig, hogy furcsa módon ezek az egykor gyerekversként befogadt Befogadott szövegek, mint mondjuk a galagonya, vagy az a vörös hajulányok. Hogyha ezekhez egy kicsit közelebb megyünk, akkor ezek nagyon izgalmas feszültségeket tudnak teremteni, és ezek működnek. Azt veszem észre, tehát így egyetemistáknál is ezeket nagyon jó olvasni, újra ránézni, uh -huh. hogy ez mennyire komplex, amit olyan egyszerűen, vagy a Wall Street például. Igen, igen, hát az egészen csodálatos, és ezt is elhoztuk magunkat, de arra már nem nagyon lesz idő, attól hogy Most szabadon idézek vöröst, ami nem a legszerencsésebb dolog. Ha pokolra jutsz, térj, az már a menny minden körbe ér? Nagyon jellemző ez a, ez a részlet. Benei Zsuzsa igen. egy elemzésében ezzel nagyon hosszan foglalkozott. Igen, igen, igen. Ő nála, tehát nyilván mondtam korábban is, hogy romantikus, a romantika korszak, főként a kora romantika. Igen, az nagyon... a vadabb, vagy az az ismeretlenebb romantika, ugye? Igen, tehát... igen, ez nagyon fontos a számára, és jellemző, hogy egy, hogy egy kifeszített ellentétből indítja el a verseit. Ugye a médejával is így van, hogy a halandó és a halhatatlan, az élő és a halott. Nézz felém, de nem látsz, ezt most pontotlan úgy így nézem, van. de. Így van, nem pontosan, ez így van, igen, igen. Üm. Tehát, hogy, hogy, hogy ezekből a szélsőségek közötti ellentét párból lehet beindítani a mozgást tulajdonképpen. Tehát, ugye így a végpontokat kielölném, és érzékeltetném, hogy ezek között feszültség és kapcsolat van, és innen kezdek el, ráközelíteni a versnek a világára. Ez egy nagyon gyakori ilyen vers nála, és azt gondolom, hogy, hogy működik képes, és nagyon sokan el is tanulták ezt tőle. Tehát ezt is uh -huh. lehet azért látni a költészet történetében a későbbiek. Folyamán. És arról beszéltünk, hogy egy gyerek volt, és hogy felfedezték, de aztán kevesen tudják, hogy a nagy csodabogársága mellett ő nagyon komolyan figyelt viszont a fiatal alkotókat, érzt, amikor kosuddjat kapott, akkor annak az összegét elosztotta, mint Igen. egy ilyen ösztöndi, másrészt. Ha most azt nézem, hogy a már említett Bene-Zsuzsától kezdve nekem szerencsém volt, mert engem még Bene Zsuzsa tanított az egyetemen, és pont vörös szemináriumokon vehettem részt, és életem nagy szerencséje. De olyan alkotókat, mint orravec címre is indított el a pályáján, és az hiszem, konzervek, a támogatókra azt hogy neki nagyon jó füle volt egészen más politikákra is bár a fiatal oravec is nagyon más, mint a mostani oravec, de hogy ő nagyon érdekelte a, a, a költészet. Igen, ez így van. Engem egészen megdöbbentett, amikor ugye, annak idején a centenárium kapcsán olvastam végig a leveleket, amelyeket a fiatal költőkkel váltott, hogy attól függetlenül, hogy milyen szintű tehetség volt, nagyon alaposan foglalkozott velük, és nagyon hosszú leveleket írt egyébként. Tehát ezt valahogy ő küldetésének tartotta, hogy egy következő generációhoz az ő szaktudásával, és nagyon nagy lázattal uh, forduljon, és nagyon-nagyon uh, különböző költőkben érezte meg a tehetséget. Tehát ez is, egy, ez is egy nagyon izgalmas dolog. Marha jó tanácsokat adott egyébként a költőknek, hogy mivel érdemes, mivel nem érdemes foglalkozni, mit volna érdemes mm -hmm. kihúzni, milyen tüdöt érdemes uh, működtetni, amellett, hogy hát egy nagyon szabad lélek volt, és éppen ebben a szabadságában tudta tulajdonképpen ezeket a jó tanácsokat megírni. És nem volt sem egy olyan hagyományos tanár. Figura, igen. vagy egy olyan szerkesztő, aki ezt nyilván azzal a felelősséggel tesz, hogy akkor három hónap múlva majd szerkeszti a kortásba, vagy az újírásba, vagy a jelenkorba, hanem nyilván másfajta érdeklődése volt. Többször utaltál már a kéziratos hogy a szerint egy folyamatosan kirajzolódó újabb vörös Sándort is előhívhatnak a kutatások, vagy árnyalódhat ez a kép különböző dokumentumokkal? Egyértelműen így gondolom, igen. Most a legutóbb éppen a az akadémiának a levéltárában a Kardos Tibor hagyatéknak a részeként találtam meg az ő kéziratait, amelyeket a, az Isteni Színjáték fordításának a munkálatai kapcsán ugye írtak rá, tehát ugye Kardos is, és ő is, tehát Kardos elkészítette számára a számára fordítást, és Vörös pedig ugye fölírja a saját változatait. Most ezekről így összegyűjtve nem nagyon tudunk. Számos itt ott, -ott megtalálható bejegyzés, kézirat található a szerte a különböző ö, levéltárakban és kéziratos gyűjteményekben, és ezekből valóban nagyon sok új dologra lehet rájönni. Ugye az a helyzet, hogy az elmúlt 10-15 évben nagyon sok új dolog került elő, ugye bekerültek különböző hagyatékok, és azoknak a részeként olvashatjuk Vörös Sándornak a leveleit, illetve szövegváltozatait is. Én Takács Zsától hallottam ezt a kedves történetet, hogy egyszer telefonon beszéltek, és udvariasan érdekeztek, hogy kivel mi van, és amikor Takács Zsától vörös, hogy mit csinál Sándor, akkor azt mondta, hogy ma berímeltem 60 sor Dantét. t Nyilván akkor a kardos professzornak, a nagy italianistának a nyersfordítását rímelte be vörös Sándor, most elérkeztünk a mai adásunk végéhez. Én nagyon köszönöm Bartalmári Adalom történésznek, hogy ezt az ismeretlen szerzőt egy kicsit jobban megismerhettük, bár szerintem soha nem fogjuk igazán megismerni őt, és ez Vörös Sándornak a egyik legnagyobb csodája. Nagyon szépen köszönjük, és további jó kutatásokat kívánunk. akkor. Ha már bolyaj, akkor a végtelenségig lehet azt az kutatni. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és a beszélgetést. Én most megköszönöm a figyelmüket, és bucsúzom a hangmérnök, Rózsáegy Gábor és Csorbalászló nevében, és további szép estét kívánok a műsorvezetőt. Segülyi hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.